Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Nagy Helga vagyok, ez a Feltalált Tárgyak Osztálye című ismeretterjesztő műsor a Civil Rádióban. Mai műsorunkban folytatjuk sorozatunkat, melyben a Kárpát-medencében felelhető tudománytörténeti jelentőségű gyűjteményeket, emlékhelyeket keressük föl. Most ógyallára, a szlovákiai Hurbanovóba, a Konkoli Alapítványú Asztrofizikai Obszervatóriumba, a mai szlovák központi csillagvizsgálóba látogatunk el. Ugyallán ezen kívül működik még két szintén Miklós által alapított intézmény, a Geomágneses és a Meteorológiai Obszervatórium, melyek ma a Szlovák Akadémia intézetei. Miklós életéről és tudományos munkásságáról is olvashatunk abból a könyvből, melynek keresztelőjére 2014. március 14-én került sor. Írója Ladislav Druga, a csillagvizsgáló munkatársa, és amely rövid áttekintést nyújt a csillagászat történetéről egészen napjainkig. A könyvkeresztelőre eljutott Bartalajos amatőr csillagász csillagászattörténész is a Magyar Csillagászati Egyesület képviseletében, s műsorunk első felében ő mesél Konkoli életéről, alkotásairól, a csillagvizsgáló történetéről. Közben a könyvkeresztelő hangulatát visszaidézve az eseményen résztvevő gyermekharmonika együttes zenéjét hallhatják. Ez a történet úgy kezdődik, mint egy mese. Volt egyszer a régi Magyarországon egy Komárom megyei földbirtokos, aki egyetemi tanulmányait elvégezve bejárta fél Európát, és hazatérve sok mindennel foglalkozott, végül is 1871-ben elhatározta, hogy tudását, tehetségét és vagyonát elsősorban a csillagászat tudományának fogja áldozni. Mivel azonban akkoriban Magyarországon nem volt sem állami, sem egyetemi csillagvizsgáló intézet, ógyalai kúriája mellett egy kis csillagvizsgálót rendezett be, amelyet évről évre fejlesztett, bővített, míg a 19. század végén Európa egyik jelentős tudományos intézményévé növekedett. Ekkor egy nagyvonalú gesztussal az intézetet a magyar államnak ajándékozta. Ebből az intézményből napjainkig két csillagvizsgáló is kifejlődött, a Budapest-Sváb-hegyi Konkoli Alapítványú Asztrofizikai Obszervatórium és a szlovákiai Hurbanovóban az egykori ógyallán a központi szlovák csillagvizsgáló. Konkoli tegem Miklós egyike a 19. század legszínesebb, talán legromantikusabb tudós egyéniségeinek. Szinte meglepő, hogy alakját Jókai nem használta föl mintául valamelyik regényébe. Magatartásában különös módon együtt van a régi korok feudális urainak a viselkedése, az európai liberális polgár és a reformkor áldozatkész hazafiúinak jelleme. A Komárom megyei nagybirtokos család gyermeke 1842-ben látta meg a napvilágot, már 16 évesen er a testi Egyetem bölcsész karán, jegylik Ányos professzortól tanult fizikát. Szülei a családi hagyomány szerint jogásznak szánták, meg is szerezte a jogi doktorátust, de a Berlin Egyetemen a kor leghíresebb természettudósaitól fizikát, csillagászatot, kémiát tanult. Sokoldalúsága már kisgyákként kitűnt. Tíz évesen otthon már működő gőzgépet készített, de eközben zenélt, kiválóan zongorázott, később megismerte Erkel Ferencet, sőt, Richard Wagner-t is. Népdalokat a zongorára, és Jókai Mór, Milton című drámájához nyitánt pomponált. Szerette a vészetet, és ennek révén lelkes művelője lett az akkor még gyermekcipőben járó fényképezésnek. Utazásai során fényképek ezreit készítette, ezek egy része máig is megmaradt. Az első magyar amatőr fényképhez kiáltás főrendezője volt. Fiatal korában sokat foglalkozott a vasút problémáival, mozdonyvezetői oklevelet is szerzett. Behatóan tanulmányozta a hajózás kérdéseit, és megszerezte a hajógépészi és folyami hajós kapitányok levelet. Maga is tervezett és épített kis motoros hajókat. Önkéntes hajósként részt vett a Duna Vaskapu szorosának biztonságos hajózhatóvá tépelében. Könyveket írt a magyarországi hajóépítés kérdéseiről, a hajó balesetekről és a mozdonyok kazánrobbanásainak okairól. Később meteorológusként még a léghajózással is foglalkozott. Ilyen sok színű érdeklődés mellett hogyan került Konkoli tege a csillagászat tudományához? Az egyetemet elvégezve nagy európai utazást tett meglátogatta a nevezetesebb tudományos intézeteket, de emellett az akkori idők jelentősebb mechanikai és optikai műhelyeit is. Ebben az időben az 1860-as években volt kialakulóba a fizikai eszközök fejlődése nyomán, a csillagászat egy új kutatási területe, az égitestek fizikai sajátságainak vizsgálata, az asztrofizika tudománya. A klasszikus csillagászat feladata az égitestek látszólagos és valódi térbeli mozgásának megfigyelése és kiszámítása volt. A 19. század közepétől azonban a fénysugarak felbontása, a sugárzó testek sajátságailag vizsgálata új távlatokat nyitott az égitestek testek anyagi állapotának, összetételének és más fizikai jellemzőinek, például hőmérsékletének a kutatására. Ehhez járult új tanulmányozási lehetőségként is a fényképezés alkalmazása a csillagászati megfigyelésekben. Konkoly Tege Miklóst megragadta ez az új kutatási program, és műszaki érdeklődési emberként a fizikai csillagászathoz alkalmas műszer típusok és segédeszközök tervezését és készítését is elsajátította. Aligha nem két diákori élménye is hozzájárult ilyen irányú érdeklődéséhez. Jedlik Ányos professzornak egy balul sikerült próbálkozása a napfényének felbontásával, a másik élménye az 1857 évi Fényes Donáti üstökös volt. Tény, hogy később csillagászként a legfőbb munkaterülete az égitestek színképelemzése és az üstökösök kutatása volt. Naszt historia, mi astronomie nie je dôležitá a sa umílva, Csillagvizsgálóan a kialakulására ő maga ezt írta. Mint a legtöbb magáncsillagdának, az ógyalainak is onnan datálódik, hogy a csillagászatért lelkesedő magánember vesz magának egy többé-kevésbé tökéletes távcsövet, melyet lakóházának teraszára, balkonyára állít fel, és eleinte keztelésből, laikus szemmel, később mindig növekvő buzgalommal és szakértelemmel vizsgálja az égcsodáit. Első műszerét 1871-ben még kúriájának sarkára épített kupoláva és teraszán állította fel, de mint egyre nagyobb, tökéletesebb műszereket szerzett be, a gyarapodó obszervatóriumot átköltöztette a parkban álló régi, célra átépített épületbe. Emellett egy nagyobb műszerész műhelyet is berendezett, ahol saját tervei szerint maga állított elő egy műszerészmester közreműködésével észlelő eszközöket. Rövidesen olyan gyakorlatot tett szert, hogy még külföldi megrendelőknek is készített csillagászati berendezéseket. Utazásai során tanulmányozta a obszervatóriumok eszközeit, és végül tapasztalatait saját konstrukciói alapján 1883-ban. Egy nagy német nyelvű munkába írta le a magyar címe Gyakorlati Bevezetés a csillagászati megfigyelések elvégzésére, különös tekintettel az astrofizikára, emellett egy korszerű műszertan. Ez a 900 oldalas, majdnem 350 ábrával illusztrált kézikönyv sokáig a csillagászati műszerkészítők egyik fontos alapmunkája volt. A híres CS-művek mérnökei még 1927-ben is elmondták, hogy a konstruktőröknél mindig kéznél van a Konkoli könyv. Később még írt egy tankönyvet a csillagászati fényképezésről és a színképeremzésről is, ugyancsak német nyelven. Az előbbán említettük, hogy a csillagászati megfigyelések terén elsősorban az égitestek, színképvizsgálata és az üstökösök fizikája foglalkoztatta Konkolit. Milyen tudományos munkát végzett még úgy allán? Elsősorban a különleges csillagok fizikai sajátságait vizsgálta. Utóbb irányítása mellett egyik munkatársa elkészítette az égbolt egy övezetében levő csillagok színképi katalógusát. Emellett kezdettől fogva nagy figyelmet szentelt a nap megfigyelésének. 1874-től minden derült napon készült legalábbis egy pontos rajz a napfoltjainak helyzetéről, változásairól. Ekkoriban szervezte meg a svájci Rudolf Wolf a napfoltok nemzetközi észlelőhálózatát, amelynek adatait a zürchi szövetségi csillagvizsgálóba dolgozták fel és tették közzé. Az Ógyalai Konkoly Alapítványú Asztrofizikai Obszervatórium kezdettől fogva az első világháború végéig fontos állomása volt ennek a nemzetközi hálózatnak. Egyes években az egész világról beküldött észlelések harmad része az Ógyalai Obszervatóriumból származik. Ezeket a napészleléseket ma is nagyra értékelik, dokumentumként a Debreceni Napfizikai Obszervatóriumban őrzik, és ma már interneten is elérhetők. A Meteorológiai Intézet első szervező igazgatójával, Senzör Guidóval együtt megszervezte a hullócsillagok országos megfigyelő hálózatát. Ennek segítségével sikerült meghatároznia a hullócsillag jelenséget okozó parányi anyagdarabkák eredetét, mozgását és a felvillanások magasságát. Az első években Konkoli sokat foglalkozott a nagybolygók, elsősorban Jupiter és a Mars megfigyelésével. Kitűnő rajzkészségével ma is értékes adatokat örökített meg a Jupiter bolygó légkörének sajátságairól. Ezekről a megfigyelésekről a Magyar Tudományos Akadémia közleményeiben, valamint a saját költségen kiadott német nyelvű évente megjelenő füzetben, továbbra számos külföldi szaklabban közölt szikkeket. 1890-ben Konkoli Tegen Miklóst a Tudományos Akadémia kinevezte az Országos Meteorológiai és Földmágneségi Intézet igazgatójává. Konkoli nagy érdemeket szerzett abban, hogy a korábban eléggé szerény intézmény világszínvonalra fejlődött. Baráti kapcsolatai, majd később országgyűlési képviselőként is elérte, hogy a korábban háromfői tudományos személyzet létszáma szereződött, az ország területen több száz időjárás észlelő állomást létesítettek. Kezdeményezésére úgy a lány 1900-ban egy nagyszabású meteorológiai és geofizikai obszervatórium épült fel, amelyhez a telket konkolia saját birtokából hasította ki. Konkoli tege sok irányú érdeklődése tevékenysége mellett, hogyan tudott ennyi időt mégis szánni az aprólékos csillagászati megfigyelésekre? Már kezdettől fogva ugyancsak saját költsége, de alkalmazott segédcsillagászakat, akik a gépiesebb rutin munkát és a számolásokat végezték. Néhány évig egy tehetséges fiatalember, Kövendi nagy Tamás volt az asszisztense. Később két németországi kezdő csillagász is dolgozott ógyallán, mivel Magyarországon nem talált olyan munkára képes segédeket, akik a csillagászathoz kellően értettek volna. Legtehetségesen munkatársa azonban a kövességeti radó, a Budapesti Tudományegyetem Egyetem professzora volt, ő készítette a csillag színképek már említett jegyzékét. A predik, Csajú Kucsia, információ a hogy át a kiház koromány és iményi kihámi szólt a temátikók, jednok zajlékség konzipálni Na začiatkoch vývoje astronomie sa dá písať rôznymi spôsoby. Je možné Akkoli teges családi tragédiája volt, hogy két gyermekét már kiskorukban elveszítette. Nem volt örököse, és attól tartott, hogy halála után nagyszabású csillagvizsgálójának értékes műszer együttese elkallódik, szétszóródik, Ezért többször felajánlotta, hogy csillagvizsgálóját a magyar államnak ajándékozza. Előbb a pozsonyi egyetem számára, majd a budapesti Művegyetem új modern épületének a megvalósításakor a műszaki egyetemnek. Pozsony azonban akkor nem létesült a tervezett egyetem, Budapesten pedig egy elég fura akadálya volt. Az akadályozta az elfogadást, hogy a konklúnak nem volt csillagász diplomája, tehát az akkori törvények szerint nem lehetett volna a saját csillagvizsgálójának az igazgatója. 1895-ben Konkoli Miklóst megválasztották a Tatai kerület országgyűlési képviselőjévé. Így közel került az akkori államügygazgatás vezetőihez, és közvetlenül szorgalmazta a csillagvizsgálóanak állami átvételét. 1897-ben sikerült elintéznie, hogy az akkor híres nemzetközi jellegű Németországi Csillagászai Társaság, az Asztalonó Misegezelsaft, Budapesten tartsa meg nagy közgyűlését, Amelyen Németországon kívül is sok külföldi szakember vett részt. A külföldi csillagászok nagy elismeréssel szólt a konkoliról és csillagvizsgálójáról. És ekkor már a magyar állami vezetők sem térhettek ki az ajándékozás elől. Az 1898-ban megkötött ajándékozási szerződés szerint a csillagvizsgáló fenntartását és személyzetének javadalmazását a magyar állam kincstár fedezi. Az igazgatói állást továbbra is Konkoli tölti be, fizetés nélkül, és haláláig az observatórium úgy alán marad. Az intézet elnevezése ettől kezdve Magyar Királyi Konkoli Alapítványú Asztrofizikai Intézet lett, három tudományos képesítési munkatárssal. Elismerésem méltó, hogy a Kultusz Kormányzat akkor eléggé nagyvonalúan igyekezett továbbfejleszteni, korszerűsíteni az immár állami observatóriumot. Több új modern műszer építésére, beszerzésére sor került, és ekkor épült fel a csillagvizsgáló iroda és laboratórium épülete. Az 1910-es években sor került egy akkor még igen nagy méretűnek számító modern távcső megrendelésére is. Ennek elkészítését és leszállítását azonban az első világháború hátráltatta. Supán 1927-ben készült el az új távcső, amelyet akkor már a Schwab-hegyen állítottak föl. Konkoli tegem még egy nagyszabású ajándékodott a nemzetének. 60. születésnapján ünnepélyesen a Magyar Államkincsztának ajándékozta közel 1600 holdas birtokát. Az elgondolása az volt, hogy az állami birtokot felparcellázva földművelőknek adják bérbe, elsősorban gyümölcs és zöldségtermesztés céljára. Ez volt Magyarországon az első igazi földosztás, amelyről azonban írásunk sajnos megfeledkezett. Ajándékozását így indokolja. Én tisztán telepítési célokat értek, szociális cél alatt. Ez a földdarab a földnöves nép kezébe menjen át. Ez a nemzet törzse gyökere. Ezt a földnöves népet kell erősíteni, gyarapítani. Nem rajta múlott, hogy szép tervét nem az ő nemes elgondolása szerint hajtották végre. Konkoli Tegen Miklós 1916 ban hunyt el, és így, hát talán szerencséjére nem érte meg, hogy csillagvizsgálója idegenkézbe kerüljön. 1919-ben az akkor megalakult csehszlovák köztársaság katonasága megszállta a felvidéket, és egészen Komáromig a Dunavonaláig nyomult előre. Mi lett a sorsa a Konkoli Alapítványú magyar csillagvizsgálónak? Az első világháború idején a katonai behívások következtében a csillagvizsgálóban három tudományos képesítésű csillagász, tasantal Antal, akit Konkoli halálát követően megbíztak az igazgatói teendőkkel, Kerkán Lajos Adyunktus és Hoffman Ernő tanár maradtak. Ezzel erősen lecsökkent a tudományos tevékenység, de a rendszeres észleléseket még 1918-ban is folytatták. Amikor az osztrák-magyar monarchia széthullása után a győztes hatalmak jóváhagyásával a csehszlovák csapatok elfoglalták a felvidéket, a kis létszámú személyzet csupán a három legnagyobb műszert tudta leszerelni, és szó szerint az utolsó pillanatban Budapestre szállítani. Ezek az eszközök képezték az alapját az 1921-ben a Kultuszkormányzat és Budapest székes főváros jó voltából létesített Budapest-Sváthegyit silagvizsgálónak. Ez a csillagvizsgáló az Ógyalai Konkoli Obszervatórium nyugot Érdemes megemlíteni, hogy a Konkoli tege által tervezett és épített távcsolat közül három máig is használatban van, a Debreceni Napfizikai Obszervatórium kezelésében működik. Az egykori Konkoli csillagvizsgáló 25 cm átmérőjű nagy távcsöve és a napfényképező műszere, míg a Gellérthegyi Tit uránnyal bemutatott csillagvizsgáló használja a 20 cm-es lensséjű úgynevezett refraktort. Több kisebb műszert ma az Országos Műszaki és Közlekedési Múzeumban őriznek. A Pôvod jej astronómie je pre mňa preto hodnotou prácu, hodnotom knihov, ktorú prináša minulý prehľad minulosti. Már úgyal a csehszlovák megszállását követően 1919-ben, vagyis még a tragikus trianoni határok rögzítése előtt, a Prágai Akadémia kiküldte Jirzi Kaván cseh csillagászt, hogy vegye birtokba a konkoli csillagvizsgálót. Kaván nagy bosszúságára azonban a legnagyobb és legértékesebb bűszerek ekkor már Budapesten voltak. Ógyalán, amelyet ekkor neveztek el szlovák tükörfordításként, Staragyalának csak kisebb eszközök, valamit az értékes nagy könyvtár maradtak. Kaván, majd a csehszlovák kormányzat fenyegetőzése ellenére a Népszövetség a Magyar Állam tulajdonának minősítette az átmentett műszereket. 1920-ban a magyar személyzet elhagyta úgyanlát. Végül is az új igazgató javaslatára az üresen maradt nagy kupolába a csehszlovákiai kultuszkormányzat a Jénai Karczysz művektől egy új nagy modern távcsövet rendelt, amelyet 1927-ben szereltek fel. Ezzel a műszerrel főleg üstökös megfigyeléseket és fényméréseket végeztek. Ugyancsak ezzel a nagy távcsővel sikerült Európában először lefényképezni a Kavánt követő igazgatónak, Bohumil Sternbergnek az 1930-ban Amerikaba felfedezett Plutó bolygót. A régi hagyomány folytatásaként programra tűzték a nap folyamatos megfigyelését. Ekkor jutott hozzá a csillagvizsgáló egy speciális napészelő berendezéshez, amelyel egyetlen meghatározott hullámhosszúságú fényben a hidrogén vörös színében lehet észlelni az égi testet. Ennek a berendezésnek, amelyet az amerikai George Ellery-Hale szerkesztett, ma ez az egyedüli működő példánya. Ugyancsak Szlovákia egyik jelentős intézéteivel vált a meteorológiai és földmagnességi observatórium is, amelyben néhány magyar tisztviselő is a helyén maradt. Ez az observatórium, amely ma is jelentős intézmény, jelenleg Szlovákia egyik legjelentősebb tudományos állomása, ahol nagy megbecsüléssel őrzik az egykori konkoli igazgatóság alatt beszerzett vagy épített eszközöket. Miután 1938-ban az akkori Bécsi döntést követve úgy ismét Magyarországhoz került, a nagy műszert, amelyet már a csehszlovák kormányzat szerelt fel, elszállították. Később a Magastátrába a Kőpataki tónál felépült új szlovák observatórium első nagy műszere lett, és 1977-ig használták. Magát az ógyali observatóriót a Magyar Kultusz kormányzat 1940-ben felszámolta az ottani régi műszereket és az értékes könyvtárat Budapestre szállították. Ezzel voltak éppen az ógyolai csillagvizsgáló, mint magyar alapítású intézmény megszűnt. De ógyalán, illetve a mai nevén Hurbanovóban, az egykori Konkoli Obszervatórium helyén ma is jól működő, szép csillagvizsgáló áll. A megszüntetett csillagvizsgáló épületei átvészelték a II. világháborút, de 1945 után, amikor ismét a Csehszolvák állam birtokába került, sokáig üresen maradtak. Az épületek egy része szükséglakásról szolgált, majd az egykori iroda és laboratóriumi épületbe orvosi rendelőt és szülőhotot rendeztek be. 1962-ben azonban a Komárom-Komárnoi Járási Tanács kulturális osztályának határozata és támogatása alapján a meglevő épületek kihasználására megkezdődött a egykori csillagvizsgáló üres épületeibe az intézmény újjászervezése. A kisebb műszerekkel is ellátott újjá alakított csillagvizsgáló feladata kezdetben a tudományos ismeretterjesztés, a szlovákiai csillagászati klubok és szakkörök irányítása és csillagászati szaktal folyamok rendezése volt. 1969-ben Hurbanovói központi szlovákiai csillagvizsgáló elnevezéssel egész szlovákia területére kiterjedő hatástör kapott, elsősorban a népművelés terén. A nagy kupol alatt kapott helyet egy nagyon szép, nagyméretű tükrös távcső. Tudományos téren a korábbi hagyományokat felújítva, az egyre bővülő csillagvizsgáló feladata a napkutatás volt. Üzembe helyezték a már korábban beszerzett speciális hélféle műszert, az egyik kupolában a pontos megörökítésére szolgáló távcsőet szereltek fel, utóbb megkezdődött a nap is. 1982-ben felszerelték a CEISZ művektől megrendelt nagy teljesítményű és sok oldalon használható nagy úgynevezett spektroheliográfot, amelyre a nap légkörének igen részletes vizsgálata válik lehetővé. További lépést jelentett egy másik különleges műszer napészlelő eszköz, a koronográf beszerzése is. A tudományos és észrelő munka a Szlovákiai Központi Obszervatórium fő feladata a csillagászat ismeretek terjesztése és a műkedvelő csillagászok munkájának támogatása, irányítása maradt. Ebből a célból az újonnan épített központi épületben előadó termett planetáriumot és újjabból egy nagyon szép csillagászati múzeumot is berendeztek. Jelentős összeget fordít a kultuszkormányzat a hagyományok megőrzésére. Az eredeti immáron majdnem két évszázados, három kupolát hordozó csillagda épület állapota már az 1960-as években is annyira leromlott, hogy már-már már élet vált. Ezért az épület legrégebbi részeit lebontva, Konkolitege ereleti tervei szerint modern építőanyagból, de teljesen régi formájába újjáépítették a csillagvizsgálók. Ma a központi szlovákiai csillagvizsgáló, ha nem is jogutódja, de eszmei folytatója Konkoli Tegen Miklós örökségének. Ezért joggal mondhatjuk, hogy Konkoli szellemi hagyatékából két országban három csillagvizsgáló, a Hurbanovói, a Budapest-Vábhegyi Konkoli Obszervatórium és a Debreceni Napfizikai Obszervatórium épült föl. A mai úgy a Hurbanovói lakosok büszkék Konkoli tege hagyományaira. Emlékét úgy a szobor az általa kezdeményezett geofizikai observatórium falán fél domború meg, és amíg kisbolygók keringenek a nap körül, addig a Konkolia és az úgy nevű kisbolygók is az ő emlékét öregítik meg. A badatjai bevérmi dvolyhítás, s kapitola knihy. Mint ha Rémlene egyszer, hogy mesélt egy anekdótát, amikor Wagner Budapesten itt volt, talán együtt hajóztak. Ez meg történhetett valóban? Igen, a Konkoli család tagjai, akikkel még beszélhettem, azok mesélték el, hogy a akkor fiatal Konkoli saját építésű is motoros csónakján vitte át Pestről Budára. Wagner és Wagner közben a bolygó Hollandinak valamelyik dallamád dúdolta. Egyébként a kettő kapcsolatát mutatja az, hogy Wagner egy er eredeti er er er kottalapját Konkorinak adományozta. Sajnos a II. világháború során a hagyaték egy részével ez a értékes kotta kéziat is elpusztult. De nemrégiben az ógyalai csillagvizsgáló, a működő, most Hurbanovoi csillagvizsgáló, a működő drugalászló barátunk felfedezte és megszerezte például azokat a külföldi leveleket, amelyet Konkoli tege Miklóshoz intéztek, köszönetképpen, hogy a Konkoli megküldte a külföldi observatóriumoknak, az ő saját kiadványát, és hát ugye ezt megköszönték, meg néha tudományos kérdésről is levelezett külföldi tudósokkal, hát kb. 400 ilyen levél és tudományos levélváltás maradt meg, amelyet most szintén ógyalan őriznek, és hát a feldolgozások az éveket fog igénybe venni, mert német, olasz, spanyol, francia, angol nyelven szóló levelek vannak, amelyek mind kongolihoz szólnak. Egy másik jellemző adat, hogy mennyire ismert személyiség volt az akkori világon, tudós világban, amikor a 60. születésnapját ünnepelte, akkor a világ minden részeiből részéből kapott üdvözlő táviratokat és leveleket, hogy például érdekesebb személyiségeket említsek. A Cepelin felúttalálója a Cepelin gróf is üdvözölte Konkolit, mint meteorológus és a léghajózásnak a pártfogóját, de nagy amerikai csillagvizsgálók is például üdvözlő táviratokat küldtek a számára. Ha valamelyik hallgatónk érdeklődne esetleg Konkoli Tege zeneszerzői kvalitása iránt is, akkor volt már olyan esemény, és remélhetőleg lesz is a kutatók éjszakáján Debrecenben a Napfizikai Obszervatórium vezetője, dr. Ludmány András tartott már koncertet egy-két Konkoli műből is, ha jól tudom. Igen, hát ezek egy része kéziratban van csak meg a kottája, de néhány kottája nyomtatásban is megjelent, amelyek például az Országos Székségi Könyvtárnak a zeneműtárában megtalálhatók, és hát aki, akit érdekel a Egyébként Konkolinak egy nagyon érdekes vállalkozása volt az, hogy magyar népdalokat szalomba előadható zongora átiratba írta át, és hát én is hallottam egy-két ilyen darabot lejátszani, és nagyon szépen visszaadjam az eredeti népdalnak a hangulatát. Egyébként talán még annyit hozzá kell tennem, hogy bizonyos mértékig példát vehetünk a szlovákiai csillagászoktól, akik talán nagyobb megbecsüléssel őrzik konkuri emlékét, mint ide haza. Igaz, hogy a nagy obszervatórium Schwabhegyen az ő nevét viseli, de túlságosan nagy ismertségnek Magyarországon nem örvendhet, viszont úgy alá szép szobra áll, és hát utóla halála után posthumus díszpolgára is választották, hiszen az, hogy a ezer lakósú poros faluból már a 1900-as évek elején 3000 ezer lakósú járási központ lett járásbírósággal rendőrséggel. Vasútállomást is itt szereztek be. Ő, ő, ő szerzett oda. Ez mind neki köszönhető, tehát ő fejlesztette várossá ógyalát. És talán még egy anekdóta, ami viszont hiteles, mert a, maga korában még az életében, újságokban is megjelent. nap volt mozdonyvezetői végzettsége, oklevele, és amikor felépült a Komárom-Érsekújvári vasútvonal, akkor Budapestről Érsekújvára gyors a ment, aztán Érsekújváron fölszállt a mozdonyra, a Komáron felé menő vonat mozdonyára, és úgy aláig ő vezette a mozdonyt. Utólag elmesélték, hogy sokszor bizony a Mozdony vezetők, Mozdony azok frászt kaptak, mert akkor mindig a megengedett sebességnél gyorsabbra kapcsolta a Mozdony, de sosem történt baleset. Úgy is nevezték egyébként, hogy a tekintetes mozdony úr posledné zostavenie zostavení literatúry zaoberující se dějinami astronomie, které může poskytnout vladatelov v oblasti výzkumu Ladislav Druga, a csillagvizsgáló szlovák munkatársa, a Konkoli Tege Miklós polgári társulás elnöke mesél a könyvkeresztelőről, ógyalláról és egy bizonyos keresztanyáról. arról van szó, hogy ez a könyvkeresztelő azért történt meg, mert az első könyvse, ami volt első része, nem el volt megkeresztelve. Úgyhogy azért, hogy ne legyen valami eltérés, és ez folyamatosan 1995-től, egész mostani 2013-ig szeret kifejezni azt, hogy minden fő csillagászati álkezetben megmutassa csak a történetét az egész álkezetnek, de a mostani 2013-as eredményét is. Na, azt szeretem mondani, hogy a Tonkoli síróvizsgáló 1871-ben keletkezett, hogy alá Érdekes dolog azt szóval, hogy egész 1916-ig, akkor volt már királyi gondoló csillagvizsgáló, 18 sajnos a politika mindig meghajtotta az egész tevékenységét, az egész csillagászati tevékenységnek is, úgyhogy 1918-ban Csehszlovákiában a prágai csillagászatnak volt az observatori, állami observatória, és később volt a szlovák... Ma is szlovák központi csillagvizsgáló. Itt arra van szó, szóval, hogy lehetne mondani, hogy oszták meg a monarkiában. Működtett a csillagvizsgáló körülbelül 42 évig, és ma ki lehet számítani, már 144 éves a csillagvizsgáló, hogy körülbelül hogy néz ki az egész története. Ugye a háborúk után azért kellett egy jó nagy felújítás, egy nagy rekonstrukció ennek az épületnek, és azóta is folyamatosan zajlik itt az élet, ha jól tudom, van nyomdai, térképészeti műhelyük, illetve távcsöveket is készítenek itt. Na, ugyanaz, körülbelül úgy néz ki, hogy éppen három intézet van itt, obszervatórium, meteorológiai, geofizikai és csillagászati observatórium. Én a Csillagászati Obszervatiómat dolgozok 69-től, ahhoz jobban uh, tudom, hogy mi, mi volt itt, mi van itt, és mi volt itt. Na, és erre gondolok, hogy felújításak, a ha felébredne, akkor gondolom, hogy igazán megörülne, mert a építmény, amit ő itt valamikor felépített 1871-ben, az nagyon sokszorodott, sok más csillagászati, Munkáján is úgy gondolom, hogy a új van, szájszviláti, magyar és német kidolgozásban, stb. úgy, Úgyhogy ez a fejlődés folyamatosan, ahogy fejlődik a tudomány, egész világon fejlődik oldalán is. Milyen kutatási területek jelennek meg itt oldalán? Nos, azt mondják, hogy a Konkóly azért de mert Csillagdez született, de Fontos volt, ez, fontos az is, hogy olyellán, mint Ogyellá, nagyon sok olyan nap, vagy olyan, na igen nap, hogy meg lehet figyelni a napot. Szóval, ha veszük úgy, hogy kb. Van olyan év is, hogy 320 330 napot is lehet figyelni, egy évben minden nap, legalább egy órára a napot, és be lehet rajzolni, és lehet figyelni mindenféle más műszerekkel és stb. stb. stb. Úgyhogy körülbelül eszéről van itt, és a nagy a legelsőbb megfigyelés ilyen, amire beméri egy a csillagvizsgáló. Tudjuk, hogy a könyve nagy szerencsével már olyan együttműködés alatt van, hogy magyarul is megjelenjen. Kinek ajánlaná, kiknek szól ez a könyv? Én ugyan vagyok, és ezt szeretem mondani, hogy nagyon jó barátságunk van mindenkivel, és tudjuk, hogy mik vagyunk és honnan vagyunk, és hogy van az egész dolog. Egy csillagász az olyan, hogy valamikor egy olyan film is volt, ami úgy született, egy ég alatt működünk. Gondolom, ez egy univerzális, meghatározó irányít olyan könyv, csillagász történelmi könyv. Amely minden embernek, akit egy kicsit körül néz és látja a napot, körülött, körül, a csillagokat, stb. Úgy, mint egy kis ember, és aztán később egy ez lassan megtudja azt, hogy, hogy van minden körülötte. És ez a könyv egy olyan kis útmutató ahhoz, hogy megismerje nem csak a földön zajló dolgokat, de szépséget a csillagos égnek is. Úgyhogy erre gondolok, hogy ez sok embert fog megtalálni, mert ha valaki érdeklődik a akkor igazán fogja értékelni azt, hogy meg tudja, hogy hogy felültek azok a gondolatokkal, amit tudunk már és fogunk tudni róla, na máig, amit tudunk róla. Volt egy nagyon érdekes epizódja ennek a könyvkeresztelőnek, ugyanis van keresztanyja is. A könyvnek, hogyan választották, és ki is ő pontosan. Igen, azt szerettük volna, hogy olyan különleges lenne, könyvkeresztelő, és arról volt szó, hogy egy a főiskolai tenár, aki volt a Gyurajtól, akit kereszteltek a könyvet, hogy lehetne nem csak csillagokkal megkeresztelni ezt a könyvet, ahogy meg is történt, de zenével is. Na és mai napokban, őt már szerzőnek, nekem ez volt a választásom, hogy ezt szeretem volna, hogy éppen ez a Jana Kirchner az lenne a keresztányja. És ebben távol volt, mert kis babáján született, úgyhogy legalább videón lehetett látni, hogy köszöntette ezt az egész rendezvényt, és hogy el is énekelte végére azt a dalt, hogy, mint az ember úgy szokja mondani a föld is, hogy egyedül van, nagy űrben, hogy egyedül. Na, no, a Jana kirchner azért szeretem, mert nem is se hallom őt, igen, de látom is őt. Igazán egész földgömb muzikáját integrálja. <gül> szóval. Most következik a könyv úgynevezett keresztanyjának, Jana Kirchner, szlovák popénekesnek az egyedül című száma, amely a megnyitón is elhangzott személyes üdvözlete és könyvajánlója után. Sama má sa mučičká, Ako holúbičká, Čierna, ako duha, Na papieri šmúha. Život, ako piéseň, Smutná, dlhá jeseň, Jak tie clivé noty, Klepocú, jak boty. Kolíše sa luná, V srdci praská struna. Poč, jak bledé hviezdy, Zása, sa prieždy. Ticho už je píská komiska, duša moja čierna, sama sebe Zradosti wiele ne a tak ako to bolí láska łaska zradna. Boli się za luną, w sercu kolouvička, černá kovrana, sve to letí sama, nepu o mně bíu melodiu divu, smeju jak diabli, si otří o mně hlavných, bolí šecalná, v srdci praská sluny. műsorunkban úgy alán, azaz Urbanovó nyártunk, egy csillagászattörténeti könyvkeresztelő kapcsán, a Konkoli Alapítványú Asztrofizikai Obszervatóriumban, ami most szlovák központi csillagvizsgálóként működik. Segítségünkre volt Ladislav Druga, a könyv szerzője, a csillagvizsgáló szlovák munkatársa, a Konkoli Tegemiklós Polgári Társulás elnöke, és Bartalajos Lajos, amatőr csillagász, csillagászattörténész. A könyv a közeljövőben magyarul is megjelenik. A fordításán már dolgoznak. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!